Kirong a boldogság falva Kirong szó szerint azt jelenti, hogy a boldogság falva, és ezt a nevet meg is érdemli. Egész életemben vágyakozni fogok e hely után, és ha magam választhatnám meg, hol töltsem el életem alkonyát, Kirongot választanám. Vörös-cédrus fából építenék magamnak házat, és a hegyekről lezúduló számtalan patak egyikét keresztül vezetném a kertemen. Ebben a kertben majdnem minden gyümölcs megteremne, mert 2770 méter magasan fekszik ugyan a hely, de majdnem a 28. szélességi fokon. Amikor januárban megérkeztünk, éppen nulla fokot mutatott a hőmérő, és még a leghidegebb hőmérséklet is csak mínusz 10 fok körül van. Az évszakok hasonlók, mint nálunk az Alpokban, de a vegetáció már a trópusival határos. Egész évben síelni lehetne itt a Himalájában, és nyáron egész sor 6-7000 méter magas hegyet lehetne megmászni. A falu körülbelül 80 házból állt, és két kerületi kormányzónak is a székhelye volt, akiknek igazgatási körzetébe 30 környékbeli falu tartozott. Később megtudtuk, mi voltunk az első európaiak kíronkban, és a lakosság nagy álmélkodással figyelte érkezésünket. Itt is kiutaltak nekünk szállást, ezúttal egy nagy gazdánál. A háznak rendes alapfalakat építettek, ezen át a fából készült falazat. Zsindejjel fették be, és nehezékül köveket raktak a tetejére. Nagyon emlékeztetett a mi tiroli házainkra, mint ahogy általában az egész falu nyugodtan lehetett volna valahol az alpokban, csak a tetőkön kémények helyett tarka imazászlók lobogtak. Ez ászlók mindig öt színárnyalatban pompáztak, melyek mindegyike jelképes értelmet hordoz. A ház fölcintjén tartották a teheneket és lovakat. Vastag fa mennyezet választotta el az istállókat az első emelettől a család lakószobáitól. Ezeket csak kívülről az udvarról lehetett egy létrán át elérni. Szalmával töltött vastag párna rétegek helyettesítették az ágyat és az ülő alkalmatosságokat. Mellettük alacsony kis asztalkák álltak, tarkára festett szekrények őrizték az ünneplő ruhákat, és a sohasem hiányzó fából faragott házi oltár előtt vajmécsesek égtek. Télen az egész család egy töltyfával táplált óriási nyílt tűz körül gyűlik össze. Minnyájan körben ülnek a fapadlón, és tejájukat szürcsölik. Az a szoba, amelyet Aufsneiternek és nekem kiutaltak, meglehetősen kicsi volt, úgyhogy nem sokára átköltöztem a szomszédos szénapajtába. Míg neki a patkányokkal és poloskákkal kellett állandó harcot vívnia, én az egerekkel és a bolhákkal küzdöttem. Soha sem sikerült rajtok úrrá lennem, de minden kellemetlenségért bőven kárpótolt az a pazar kilátás, amely a rododendron erdők fölötti magasban nyúló nyílt. Noha kaptunk egy szolgát is, pisztassági okokból inkább magunk főztünk. A szobánkban volt egy tűsze, és a fát ingyen kaptuk. Így csak nagyon kevés pénzt költöttünk, mert amit élelmiszerekre kiadtunk, az fejenként és havonta nem tett ki többet száz silingnél. Egy nadrágot is varrattam magamnak, a szabószámla öt silingre rúgott. A fő élelmet ezen a vidéken is a jelentette. Itt azt is láttuk, hogyan készítik. Egy vaslábasban homokot hevítenek izzón forróvá, majd árpaszemeket kevernek hozzá. Az árpaszemek a hőségtől szétpattannak. Aztán egy finom hálójú szitával a homokot kiszitálják, az álpa szemeket pedig finomra megőrlik. Ebből jó szagú lisztet kapnak, amelyet vajas teával többnyire tésztává habarnak, és úgy eszik meg. A habaráshoz sört vagy tejet is lehet használni. A tibetiek nagyon leleményesek a csampa ételek készítésében, melyek naponta többször is kerülnek az asztalukra. Mi is hozzászoktunk már ehhez az ételhez de annál kevésbé a vajas tejához. Ez nekünk európaiaknak nagyon különös elkészítési módja a teának. Kínából tégla alakúra préselt durva teát hoznak be, mely főleg kocsányokból és hulladékból áll. Ebből aztán a tibetieket sötét levet főznek, órákra, gyakran napokra előre. Főzés közben sok sót és egy kevés szódát tesznek hozzá, leszűrik és egy vajas bödönfélébe öntik. Ezután a tea mennyiségének és a kívánt minőségnek megfelelő arányban vajat tesznek hozzá, majd alaposan összekeverik. A vaj sajnos többnyire nem friss, mert a jagbőrökben hónapokig, gyakran évekig tárolják. A vajas tea íze ezért az európaiak számára eleinte kimondottan visszataszító, én is csak lassanként tudtam hozzászokni. A tibetiek is többre becsülik a friss vajat az avasnál, mert a vajastej a nemzeti italuk, és sokszor hatvanszor is isznak belőle naponta. E két fő élelmiszeren kívül van még rizs, hajdina, kukorica, burgonya, répa, hagyma, bab és retek. A hús ritkaság, mivel, hogy kírong különösen szent hely, így sohasem ölnek állatot. Hús csak akkor került az asztalra, ha más vidékről hozták, vagy ha, ami gyakran megesett, medvék vagy párducok ragadtak el egy állatot, és meghagytak valamit a zsákmányból. Ezzel a felfogással összeegyeztethetetlennek tűnt nekem, hogy minden ősszel körülbelül 15 ezer juhót hajtanak át a falun Nepálba, a Vágóhídra, és hogy Kirong ezért vámot szed. Mindjárt itt tartózkodásunk elején bemutatkozó látogatást tettünk a kerületi vezetőknél. Menetlevelünket a szolga már átadta, és a bőnpók azt hitték, hogy azonnal tovább fogunk menni Nepálba. Ez azonban egyáltalán nem állt szándékunkban, és közöltük velük, hogy szívesen maradnánk egy ideig kírongban. Higgadtan fogadták elhatározásunkat, és kérésünkre megígérték, hogy döntésünkről jelentést tesznek Lászának. Meglátogattuk Nepál képviselőjét is, aki igyekezett vonzónak feltüntetni országát. Mi azonban időközben megtudtuk, hogy Koppot, Nepál fővárosából néhány napi tartózkodás után visszatoloncolták a táborba, Indiába. Az a sok csábító hitegetés, hogy autó, kerékpár és mozi vár majd ott ránk nem hatott. A Nepállal való szoros kereskedelmi kapcsolatok miatt ezen a vidéken alig akadt tibeti pénz. Az uralkodó valuta a kotránk volt. A lakosság zöme katsara. Ez egy tibeti-nepáli keverékfaj. A kacarák megközelítően sem olyan kellemes és vidám emberek, mint a tisztán tibetiek, és sem az egyik, sem a másik nép nem tiszteli őket igazán. A lassai kormánytól nem remélhettünk semmiféle tartózkodási engedélyt. nepálban kiutasítás várt ránk. Így azt terveztük, hogy egyelőre ebben a mesefaluban üdülünk, és addig maradunk itt, amíg kidolgozunk egy új szökési tervet. Akkor még nem is sejtettük, hogy csak nem kilenc hónapig fogunk kíronkban maradni. Az unalmat nem ismertük. Vastag naplókat töltöttünk meg a tibetiek szokásaival és erkölcseivel kapcsolatos megfigyeléseinkkel. Szinte alig múlt el nap, hogy ne kirándultunk volna a közelebbi vagy távolabbi környékre. Ausnájter, aki a Müncheni Himalája alapítvány titkára volt, felhasználta az alkalmat és szorgalmasan térképeket rajzolt. Míg az Evidéket ábrázoló ábrázoló részlettérképünk csupán három nevet tüntetett fel, addig mi több mint kétszázat gyűjtöttünk össze. Így nem csak a szabadságunkat élveztük, hanem hasznos elfoglaltságokkal töltöttük az időnket. Egyre messzebb tájakra tettünk kirándulásokat. Az emberek megszokták jelenlétünket, és nem zaklatott bennünket senki. A legnagyobb vonzerőt természetesen a hegyek, és a kiron körüli forró gyógyforrások jelentették. Több ilyen hőforrás volt itt, és a legforróbb közülük a bambusz dzsungel kellős közepén, a jéghideg, koszicsú partján fakadt. Szinte forva budjant ki a víz a földből, ahonnan egy mesterségesen épített medencébe vezették. Ott még mindig körülbelül negyven fokos volt. Váltófürdőket vettem fel, a forrásba, illetve a vizébe merültem. Tavasszal szabályos fürdő idény volt a forrásoknál. Csapatos túl vonultak ki a tibetiek, bambusz kunyhók sokasága jelent meg, és élénk sürgés forgás kezdődött a máskülönben magányos helyen, amely két órányi távolságra található kirongtól. Férfiak és nők fürdőztek a medencében mesztelenül, vidámon csevegve, nevetgélve. E források látogatása sok család számára a jelentett. Holmiuk között néhány hordó sör is akadt, és egy vagy két hetet töltöttek el ilyenkor valamelyik bambuszkunyóban. A nemes emberek sem vetették meg ezt a helyet, és egész szolgakaravánokkal utaztak a forrásokhoz. Ám a fürdő nem tart sokáig, mert nyáron a hóolvadás idején a folyó vízbe folytja a forrást. Kirongban megismerkedtem egy szerzetessel is, aki a Lászlói Orvostudományi Iskolán végezte tanulmányait. Nagy tekintélynek örvendett és bőségesen meg tudott élni azokból az élelmiszerekből, melyeket honoráriumként kapott. Különböző gyógymódokat alkalmazott. Egyikük abból állt, hogy egy imapecsétet nyomott a fájdalmas helyre, amely a hisztérikus betegségeknél eredménnyel is járt. Nehéz eseteknél izzó vassal lyukat égetett a bőrbe. Magam is tanulja voltam egyszer, amikor valakit, akiről már lemondtak, Ájúcságából fölélesztett ezzel a módszerrel, de némely páciensnek ez a gyógymód semmit sem használt. Házi állatoknál is bevetették ezt a drasztikus módszert. Mivel magam is félig orvosnak számítottam, és mindig nagyon érdekelt az orvostudomány, hosszú beszélgetéseket folytattam a szerzetessel.